Halljunk szót, uraim! Tisztelettel a sék a házigazdának, tisztelettel jöjjenek ki köré állnak. Tisztelettel a családjukba egy újtagot hoztunk, kinek szószólója én vagyok magam. Eljött ő, de mégsem haza. Mától fogva viszont itt is lesz egy lakása. Úgyhogy megkérem minnyájukat, fogadják be kedves fiúkat!